Розділ 9 Срібляста гавань Дійсно. Роботи виявилося багато. Однак впоралися швидше, ніж очікував Сем. Ранком після битви Фроду поїхав до Гобітону звільняти в'язнів з підвалів. Там знайшов він Фреда Гара Бульбера, якого тепер ніхто не назвав би черванчиком. Разом з кількома друзями. Він намагався укритися в крутоярах, але прислужники губернатора викорили їх і схопили. «Ех, краще б ти з нами пішов», – сказав Пін, коли Бульбера винесли з підвалів. Бідолаха був виснажений і сам і не міг. Фредегар розплющив очі і через силу посміхнувся. «Що це за велетень з таким гучним голосом?» «Невже то наш маленький Пін?» «Ти який розмір капелюха тепер носиш?» Звільнили і граніли. Її знайшли в темному і тісному прикомірку. Стара, змарніла, вона все ж таки побажала вийти сама. І коли з'явилася, спираючись на руку Фродо, стискаючи свою незмінну парасольку, гобіти не поскупилися на оплески. «Ура!» і «Браво!» Перше в житті випало їй загальне співчуття. Звістка про загибель Лото приголомшила генію. Вона нізащо не хотіла повертатися до торби на Кручі. Садибу віддала роду, а сама оселилася в домі рідних букінців із каверми. Навесні наступного року гранія померла. Адже їй було вже за сто. І залишила фроду все майно своє і лоту, із проханням використовувати його для допомоги потерпілим під час смути. Так несподівано закінчилася стара сімейна чвара. Поважний увіл шерстопав просидів у підвалах довше за всіх. І, хоча з багатьма там поводилися гірше, йому довелося довго від'їдатися, щоб повернути колишню огрядність що личить бургомістрові головного міста Гобітанію. Поки він набирав вагу, його заміщав Фродо. За час свого керування він провів лише єдину важливу реформу. Троє скоротив численність шерифів і стражників і обмежив їх обов'язки тільки наведенням порядку на вулицях, як це і було колись. Очистити ліси від залишків розгромленої банди Доручили Мері і Піну. Вони впоралися із завданням без особливих зусиль. Приблудні жителі півня, почувши про розгром у Заріччі, заквапилися самі забиратися з гобітаннями. Ще до кінця року останні лиходії були оточені в лісах і спроваджені за межі. Тим часом, що сили йшли від будовні роботи. Гобіти, коли потрібно і коли хочуть, Вміють працювати копітко, мов мурахи. І тепер не бракувало робочих рук. Від ніжних, але спритних дитячих рученят, до вузлуватих, натруджених рук бабусь та дідусів. Ще не настало зимове сонцестояння, а від усіх новобудов шарки не залишилося каменя на камені. Цеглу тім не викинули, а використали. Виклали зсередини старі нірки, щоб у них стало сухіше, тепліше і затишніше. На складах в коморах відшукалися гори всілякого добра, провіанту і пива. У підвалах гобітону, теж знайшли мішки з товарами і барила з пивом. Так що Новий рік пощастило відсвяткувати весело з розмахом. Розібрали по цеглинці новий млин піскомана. Однак насамперед взялися наводити порядок на кручі. Ями, де добували пісок і щебень, засипали, навезли з лісу родючої землі і по схилах насадили новий сад. З південного боку вирили нові нірки, містки з селяними стінами. Сен перевіз батька у відбудований номер третій. І тепер Гемджі старший повторював усякому, кому на ліньки було слухати лихо не без добра. Виходить добре все, що добре закінчується. Посперечалися, як назвати нову вуличку. Одні голосували за сад битви, інші – за причудові обителі. Зрештою переміг здоровий глуст і назвали просто – нова. В околишніх же селищах її влучно охрестили могилою шарки. Найвідчутнішою втратою були порубки. Шаркі наказав знищувати дерева по всій Гобітанії. Це мучило Сема більше за інші руйнування. Садний будинок, за рік не виростиш. Тільки правнуки, мабуть, зможуть побачити Гобітанію такою, якою вона має бути. Серед трудів і клопотів Сем рідко згадував про похід. Але одного разу він дістав заповітну скриньку, дарунок Гладріелі і поніс показати друзям-подорожанам. Так їх прозвали. «А я все чекав, коли ти згадаєш», – сказав Фродук. «Ну, відкривай». Всередині вони побачили сірий пил, який і дрібнозернистій, а в ньому насіння. Схоже на горіх у сріблисто сірій шкарлупі. «І що з цим робити?» – здивовано запитав Сем. «Вийди в поле, розвій за вітром, «І ні про що не турбуйся», – порадив Пін. «І що вийде?» «А ти вибери клаптик землі і перевір», – запропонував мері. «Посади що-небудь». «Володарка не схвалить, якщо я пущу усе на власний сад, коли навкруги стільки садів пропало». «Ти послухайся свого розуму і досвіду», – сказав Фродо. «Скринька маленька, але, мабуть, кожна порошина багато чого варта». Сем вирішив висадити саджанці насамперед усюди, де загинули найкрасивіші і найшанованіші дерева. І під коріння кожного саджанця кидав подрібку лоріанської землі. Він невтомно сходив увесь край уздовж і впоперек. поперек. Але дбайливіше за все плекав садиго бітону та заріччя. За що на нього, зрозуміло, ніхто не ображався. Коли ж залишилася в скринці лише щіпка чудодійної землі, він вирушив до каменя трьох чвертей, що стояв майже точно в центрі Гобітанії, і розвіяв залишок на всі чотири сторони світу. А сріблистий горішок Сем посадив на газоні в Торбіна Кручі, там, де колись шумів прощальний бенкет Більбо. Що вироста з горішка? На превелику силу він виждав зиму. Хоча так і кортіло часом розкопати сніг і глянути, чи не прокинувся паросток. Весна перевершила найсміливіші його мрії. Саджанці дружно випустили пагінці і росли так стрімко, начебто Чазліний прискорив свій плин. А перед будинком Фроду піднялося чудове деревце. Кора матово-сріблиста, листя довгасте. У квітні воно вкрилося золотими квітами. У торбі на кручій не щоднини, а щогодини ріс справжній Мелорн – Лоріанський ясень. Помилуватися на ньому сходилися з усіх усюд. Через кілька років, досягши повної зрілості, Мелорн прославився на всю обітанню. Тепер, бажаючи її побачити, прибували навіть здалеку. Це був єдиний мелор на захід від гір і на схід від моря. А прекраснішого не знайшлося б і в самому Лоріані. Рік 1420-й взагалі запам'ятався Гобітам як винятково врожайний. Сонце світило, але не палило. Дощі випадали вчасно і в міру. А в повітрі віяли свіжі підбадьорливі пахощі. Сяйвав, Раніше невідома смертна опромінила серед земля. Діти, що народилися того року, а їх народилося багато, усі здорові і красиві, були геть усі золотоволосими, що раніше у гоббітів траплялося дуже рідко. Фрукти вродилися рясно. Обітенята буквально купалися в полуниці з вершками, а пізніше цілими днями просиджували в траві під сливами. І не заспокоювалися, поки кожний не складе з кісточок пірамідки на зразок тих, що в старовину споруджували переможці з ворожих голів, і ні в кого не болів живіт, і всі були задоволені, крім косарів, що косили траву під сливами. У південній чверті виноградні лози знемагали від грому, тютюнового листя запасли неймовірну кількість, а зерно по не вміщалося в комори. Північній чверті буйно уродив ячмінь. Довго потім славилося пиво 1420 року і навіть увійшло в приказку. Протягом багатьох поколінь можна було почути в корчмах, як старі, прикладаючись до чесно заслуженого кухлика, блаженно зітхають. Не зле, майже як у 420 році. Спочатку Сем разом із Хродо жив у Вовнері. Але коли відбудували нову вулицю, переселився туди зі своїм старим. Крім інших справ, він взяв на себе ремонт і благоустрій торби на Кручі. А ще йому раз у раз доводилося виїзджати, саджати дерева і доглядати за посадками по всій обітанні. Тому його не було вдома першій половині березня. 13 березня старий вовнер застав Фродо в ліжку. Він стискав у руці білий камінчик, який носив, не знімаючи, на ланцюжку, і, здавалося, говорив сам із собою. Пропало, пропало навіки, як темно, як порожньо. Приступ пройшов швидко. 25-го Сем повернувся, і Фродо був зовсім здоровий. Сам він про свою хворобу нічого другу не сказав. Тим часом... Садиба була повністю оновлена. Мері і Пін перевезли зі струмкової яруги, старі меблі і начиння, І все виглядало, як колись. Коли все було готове, Фродо запитав Сема. «Ну, чи переїдеш знову до мене?» Сем злегка зніяковів. «Я тебе не кваплю», – додав Фродо. «Адже твій старий буде в нас під боком». А вдова Рейлі забезпечить йому повний догляд. Та я не про це, пане, червоніючи, промимрив все. Тоді в чому ж справа? Справа. Справа пане у Трояндочці. Розумієте? Вона убивалася, бідна, коли я відправився з вами, але змовчала. Я тоді й не підозрював і не говорив з нею ні про що таке. І тепер усе відкладав, думав спершу зі справами поратися. Ну от, а нещодавно ми порозумілися. Ріп каже, ти вже витратив даремно, куди ще тягти. А я кажу, як то даремно. Тут я з тобою не згоджуся. Але взагалі я зрозумів, на що вона натякає. От я, пане, можна сказати і рвуся надбоє. Зрозуміло, сказав Фродо. Ти хочеш оженитися і не хочеш залишати кручу. Семе, любий. Нічого немає простіше. Женися і переїжджай до мене з трояндочкою. Місця вистачить на всіх, навіть на цілу купу малюків. Так і зробили. Сем Гемджі з трояндочкою побрались на весні 1420 року. Цей рік, між іншим, прославився і численними весіллями. Молоді оселилися в торбі на кручі. Це було справжнім щастям і для Сема, і тим більше для Фроду. У всіх чотирьох чвертях не знайшлося б гобіта, про якого б краще пікувалися. Коли плани відновлення були складені і всі роботи налагоджені, Фродо міг цілком віддатися давно задуманій справі, узятися переглядати всі зібрані нотатки і записи. Уперед день ма літа, під час вільного ярмарку, він склав із себе обов'язки бургомістра. І відтоді протягом семи років на щорічних банкетах головував у юв шарстопа. Марій Пін, якийсь час жили у Струмковій Ярузі, і між забочем і Гобітоном становився жвавий рух. Уся Гобітання дивувалася двом молодшим мандрівникам, їхнім пісням, розповідям, їхнім чемності і елегантності. Їх прозвали принцами, але без завдрощі. Будь-яке серце раділо, дивлячись, як вони сідають на коней. в блискучі кульчуги, з красивими гарбами на щитах, усміхлені, готові співати пісень з далеких країн. Їхній зріст і постава вражали всіх. Але в усьому іншому вони ані трохи не змінилися. Хіба красномовства набралися, а веселощів? І любові до забав у них ще прибуло. Щодо Фродо і Сема, то вони повернулися до звичайного одягу. Тільки зрідка накидали сірі плащі з напрочу тонкої тканини з вишуканими пряжками біля коміра. І Фродо завжди носив ланцюжок з білим камінчиком і часто торкався його пальцями. Все йшло прекрасно. І повинно було піти ще краще. У Сема було і праці, і радощі, скільки душі Гобіта може бути завгодно. Ніщо не бентежило його, крім неясних побоювань за улюбленого друга і хазяїна. Фродо помаленьку усувався від усіх справ. Сем з болем бачив, як мало почести дісталося на долю найзаслуженішого з Гобітів у рідному краї. Лише дехто знав чи бажав знати про його подвиги. Вся слава, вся пошана дісталася Мері, Піну і самому Сему, хоча він цього зовсім не помічав. До того ж восени на них упала тінь колишніх негод. Якось увечері, увійшовши до кабінету, Сем знайшов Фродо в дивному стані. Блідий, з нерухомими очима, він начебто придивлявся до чогось далеко. Що з вами, пане? стривожився Сем. Я поранений, відповів Фродо. Ця рана ніколи не загоїться. Втім, він змусив себе опам'ятатися. Пішов вечеряти. Хвилина слабкості, вранці все пішло зовсім нормально. Лише пізніше Сем зміркував. Трапилося це 6 жовтня, у другу річницю ночі на вітровії де вони вперше зіткнулися із тьмою. Час минав. Настав 1421 рік. У березні Фродо знову стало погано, але з волі він приховався, щоб не відволікати Сема. 25 березня трояндочка народила первістка. «Ми, пане, трохи розгубилися», – сказав Сем. «Збиралися назвати хлопця на вашу честь, а народилася дочка». «Правда, дівчатко, що треба. Красою, на щастя, в маму, а не в батька. Але як же бути з ім'ям? А навіщо порушувати старі звичаї? Візьми назву квітки, хоча б троянду. Половина дівчат Гобітанії має такі імена. Може це і слушно. У далеких країнах я чув чимало красивих імен. Та всі вони, так би мовити, занадто гарні для повсякденного життя». Старий каже, назви покоротше, щоб не довелося для зручності скорочувати наполовину. Але якщо брати квіткове ім'я, довжина мені не завадить. Потрібна тільки квітка найкрасивіша, бо маля, відверто кажучи, гарненька. А виросте ще кращим стане. Кродо подумав недовго і запропонував. «Еланор, підійде!» «Це значить сонячна зірочка. Пам'ятаєш?» Такі маленькі золотаві квіточки на галявинах орієни. Це саме те, що треба, зрадів Сем. Ви, пане, завжди знаєте, що треба. Малій Елонур було вже шість місяців, і рік хилився до осені, коли якось вроду покликав Сема до себе в кабінет. У четвер буде день народження більбо, сказав він. Сто тридцять перший рік не жарт. Він перегнав старого тука. «Молодець!» – усміхнувся Сем. Пан Більбо – непересічна особа. «Отож, Семе, запитаю трояндочки, чи обійдеться вона недовго без тебе? Я хотів з'їздити з тобою куди-небудь. Шкода, що ти тепер не можеш покидати дім надовго». «Так, пане, це зараз було б важкувато», – зітхнув Сем. «Розумію». Та я й не прошу. Проведеш недалеко і добре. Скажи трояндочці, що їдеш тижнів на два і повернешся здоровий і неушкоджений. Я, пане, охоче доїхав би з вами до самого Рівенделу. Побачив би старого пана Більбо. Але слово честі. Жити мені хочеться в одному єдиному місці. Тут, вдома. Знову я, пане, на навпільно. Бідний Семе. Я знав, що так трапиться, але ти незабаром заспокоїшся. Ти, голубе, вирізаний з суцільного дерева, цілісним і залишишся. Два дні Фродо і Сем переглядали записи і нотатки про похід. Потім Фродо вручив Сему ключі і найголовніше – товсту книгу, переплетену червоний сап'ян. Майже уся вона була вкрита рядками. Спочатку трохи нерівним почерком Більбо, потім енергійною рукою Фродо. Усього було 80 розділів. Тільки в останньому залишилося кілька чистих аркушів. На першій сторінці було акуратно виведено «Мій щоденник» туди й назад, що було потім. Далі йшло «Пригоди п'яти гобітів». Історія Великого Персня – Написана Більбо Торбенсом за власними спостереженнями і розповідями друзів. Далі стояло рукою Фродо падіння володаря Персні і повернення короля, як ці події видавалися очевидцям. За записами Більбо і Фродо з Обітанії. доповнено розповідями друзів і відомостями мудреців, а також виписки з книг мудрості. Перекладені Більбо в Рівінделі. Ого, та ви вже закінчили, вигукнув Сем. Мушу визнати, пане, працювали веретельно. Так, я скінчив, кивнув Фродо. Останні сторінки залишаю тобі. 21 вересня вони виїхали здому. Фроду на поні, якого йому подарували в Мінастіріті, Сем на своєму улюбленці Більбо. Ранок був погожий, сонячний. Про мету поїздки Сем здогадувався і нічого не запитував. Спустившись з кручі, вони рушили у бік лісової межі, дозволяючи своїм поні бігти неспішним підтюбцем. Переночувають на зайчих пагорбах. О півдні 22 вересня вони вже спускалися розложистим схилом до узвістя. Он – «Здається, за тендеревом, пане, пане, виховалися, коли вперше побачили чорну вершника», – сказав Сем, указуючи вліво. «Ех, та чи не наснилося нам усе це?» Настав вечір. Яскраві зірки висипали на небо, коли вони минали повалений дуб біля стежки, що звивалася серед густої ліщини. Сем мовчав, занурений у спогади. Фродо тихенько наспівував стародавню дорожню пісеньку. Прислухавшись, сам розібрав нові слова. А може поряд, вже за крок, стежини сонця і зірок. Ти їх сьогодні променеш, та завтра знов сюди дійдеш. І раптом, начебто у відповідь йому, глибень лісу продзвеніло Фаную. Ельберет Гілтоніель, Сільврем пенаміріель, оменник Аглар Еленате, Гілтоніель, а Несуть в серцях крізь плин віків, блукальці в сутінках лісів, нетлінних зір одвічний спів, За далью західних хмарів. Фрода і Сен, не кажучи ані слова, спішилися і присівши в легкій тіні, чекали, коли блискучий кортеж порівняється з ними. Вони здаля впізнали Гілдера і ще багатьох прекрасних ельфів, а потім, наподив Сема, з'явилися Елронд і Галадріель. На плечах Елронда лежав сірий плащ. На чолі сяяв обруч із зіркою. Він тримав срібну арху і на пальці його вищав блакитний камінь у золотому персні Велья, найсильніший з трьох. Галадрієль їхала на білому коні. Її біле обрання мерехтіло, як легкі хмари на місяця. На її руці іскрився крижаною зіркою мітриловий перстень з білим каменем неня. За ними не квапну, клюючи носом немов у вісні, трусив на сивому конику Більба Торбенс. Елрон привітався з подорожанами-подружнями, сердечно, а Галадріель ласкаво усміхнулася. «Я чула, ти успішно застосував мій подарунок, саме Гемджі», – сказала вона. Відтепер бути Гобітанією благословенним краєм. Сем поклонився, не знайшовши слів для відповіді. Він уже встиг призабути, яка володарка Лорієна. І тепер був заново осліплений. Раптом більбу прокинувшись, розплющив очі. Ти ба! Привіт, Фроду. Як поживаєш? Бачиш, я обійшов старого тука. Турбуватися тепер нема про що. І я готовий до нових мандрівок. Ти поїдеш з нами? Так, сказав Фроду. Усі хранителі повинні залишити серед землі разом. «Пане!» – зойкнув Сем. «Куди це ви зібралися?» «Він тільки зараз утямив, що діється». «Я вирушаю у стріблясту гавань, Семе!» «А я не можу поїхати з вами!» «Не можеш, Семе!» «Поки що не можеш! Навіть до пристані!» «Але й ти був хранителем персня!» Нехай зовсім недовго. Може настане колись і твій час. Не засмучуйся, Семе. Ти не можеш жити, розриваючись надбої. Отож, наберись духу. І живи. Спокійно живи багато років. Тебе чекає стільки роботи, стільки радощів. А я ж мріяв, мріяв, що ви будете жити з нами, насолоджуючись спокоєм після ваших подвигів про мурмуті всем, крізь сльози. І я мріяв. Але поранення мої занадто глибокі. Я хотів урятувати Гобітанію. І врятував. Та не для себе. Так часто буває, Семе. Щоб зберегти заповітне для усіх, хтось повинен від нього відриктися. Усе моє майно тепер твої. І потім у тебе є Троянда, Елано, а прийдуть ще Фродо малий і Трояндочка, і Мері, і Пін, і Золотинка, а може й інші. Я поки що не бачу. І усім знадобляться твої руки, і твій розум, і твоє серце. Ти станеш бургомистром, і будеш ним, поки не набридне, та найкращим садівником гобітанії. А ще будеш вивчати червону книгу, і навчати наш гобітів, щоб, пам'ятаючи страшну небезпеку, ще дужче, цінували і берегли свою землю. Тобі судилося мати повною мірою і турбот, і щастя. Твій розділ у книзі буде веселим до останнього рядка. А тепер мені час їхати. Можеш мене провести. Егрунд і Галадріель залишали серед землі назавжди. Скінчилася третя епоха, час перснів минув. Пішли інші ельфи. Їм не хотілося більше залишатися по цей бік моря. Разом з ними, повні світлого смутку, їхали Сем, Фродо і Більбо. Ельфи ставились до них із глибокою повагою. Весь вечір і ніч безперервно їхали вони по губітанні. Але ніхто не бачив їх, крім звірів лісових і польових. Може, якомусь спізнілому подорожанню і вижалися від вогнів. Але їх легко було прийняти за світло місяця, що плив по ясному небу. І ось уже потягнулися білі пагорби. Гобітання скінчилася. Ось проїхали повз далеке узгір'я і піднялися на баштове, а з нього вже відкрилося далеке море. Проїхали по вузьких, вигнутих серпом берегах затоки Лум і прибули нарешті до останньої пристані. Кірдан Корабел вийшов на зустрічі з воріт. Він був високий на зріст з бородою до пояса і здавався дуже старим, але очі його зоря носяяли. Вклонившись гостям, він сказав усього два слова. Усе приготовано. Кірдан провів їх до причалу де погойдувався на хвилях білий корабелі. На причалі чекав їх хтось, одягнений в усе біле. Наблизившись, Фродов впізнав Гендальфа. На пальці мага блищав третій перстень – нар'я, з каменем червоним, як живе полум'я. І всі, хто відпливав, зраділи, що Гендальф буде з ними. Тільки Сем, стоячи на березі, не міг подолати тугу. Гірка буде розлука, але ще гірше самотній шлях додому. Кінчалися останнє приготування, і ельфи вже піднімалися на борт, аж раптом розлігся квапливий стукіт копит. Мері і Пін вилетіли на причал і осадивши своїх скакунів, зістрибнули на землю біля самого корабля. Пін сміявся, хоча сльози так і текли, по його круглих щоках. «Ти вже одного разу намагався вислизнути крадькома, і тобі це не удалося, Фродо». «Ми цього разу нас догнали. Знаєш, хто тебе виказав? Сам Гендельф». «Так», – зізнався Гендельф. «Мені не хотілося, щоб сам повертався один. У трьох вам буде краще». «Сьогодні, зараз, на цьому причалі, кінець нашому товариству. Залишайтеся з миром. Не кажу вам, не плачте, тому що сльози часом – це добре. Фродо поцілував Мері, Піна, потім Семе і зійшов на борт. Підняли вітрила, повіяв вітер. І перлисто сірі хвилі понесли корабель до виходу із затоки. У руці Фродо блиснув вогник, фіал Галадріелі, блиснув і згаз. Корабель вийшов у відкрите море і повернув на захід. І одного разу, дощової ночі, Фродов ловив у повітрі ніжні пахощі і тихий наспів. Йому здалося, як колись у вісні в домі бомбадила, що сіра завіса дощу перетворюється на сріблясте скло і тане, відкриваючи біле узбережжя. А ще далі Зелені ліси, освітлені вранішнім сонцем. Але для Сема в той вечір, коли він стояв один на опустілій пристані, настала темна ніч. І на сірому просторі моря він не бачив нічого, крім легкої тіні, що там на заході. Довго стояв він, слухаючи гомін та зітхання хвиль, що билися в береги серцзем'я і голос моря глибоко запав у його душу. Поруч мовчки стояли Мері і Пін. Нарешті троє друзів знайшли в собі сили відвернутися і, не оглядаючись більше, вирушили в зворотній шлях. Вони не обмінялися жодним словом, поки не перетнули кордон гобітанії. Але кожного на цьому довгому, невеселому шляху тішила присутність друзів. Коли виїхали нарешті на Східний Тракт, Мері і Пін попрямували до себе в взабочі і їхали вже співаючи, знайомими місцями. Сам дістався до Заріччя надвечір. Ще здаля він помітив на кручі жовтий вогнок і відблиски каміна. Вечеря чекала його на столі як він і сподівався. Тур'яндочка завела його за руку до будинку, посадила в крісло і принесла з ліжечка маленьку Еленор. Сем взяв дочку на руки і сказав, глибоко зіткнувши. «Ну ось, я і повернувся».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 comes the day down to the sea, to these memories I will hold, with your blessing I will go, to turn a last.